Нині поміж них називають Сиборського Бандеру, тим чия Лопотинського. Але нараз один з найближчих співпрацівників коновальця Ярослав Барановський оголосив, що в розмові з ним конувалець назвав своїм спадкоємцем, на випадок, якби з ним щось трапилося, Андрія Мельника. Таку версію подають прихильники Бандери. Загалом проти цієї кандидатури спочатку не було ніяких заперечень. Андрій Мельник був не лише свояком, а й давнім ще з часів визвольних змагань, побратимом Євгена Колновальця. Правда, останні роки він був осторонь від націоналістичного руху, але оскільки це була невигальна діяльність, то широкий загал знав лише, що Андрій Мельник відбув тюремне ув'язнення і не пов'язаний з польськими державними колами. Отож, нічого дивного, що Андрій Мельник став головою проводу Організації українських націоналістів. А тепер ми знову можемо повернутися до Степана Бандери. Минають рік за роком, а він все ув'язнений, переважно в одиночках. Свенти Гжиж змінюється Воронками, потім Брестом. Тим самим, що його російський письменник Смирнов уславив книжкою «Брестська фортеця». Відомості зі світу доходять до нього дуже скупо, сам він нічого зробити не може. Чи є страшніша кара для діяльної людини, як бездіяльність? І раптом, одного дня, він чує якийсь незрозумілий гамір у коридорах, грюкіт у двері, нарешті двері камери відчиняються – Друже Степане, ви вільні? Можливо, в першу хвилину він запідозрив у тому польську провокацію, але вже в наступну все стало ясно. Почалася війна з німцями, Польща розгромлена, обслуга в'язниці розбіглася, Степан Бандера з групою друзів вирушає пішки додому. Іти доводиться таємно, оскільки поляків нема, але безгосподарні землі вже звільняють. Від кого? Радянські війська. А від радянської влади Степанові Бандері теж нічого хорошого чекати не доводиться, досить хоча б пригадати вбивство Майлова. По дорозі Степан Бандера зустрічається з діячами ОУН різних рівнів – на Волині, Сокальщині. Нарешті перебуває до Львова, де вже встановлена радянська влада. У Львові перебуває кілька тижнів, доки не усвідомлює, що тут нічого зробити не зможе, а лише наражається зайво на небезпеку і марнує час. Отже, Степан Бандера нелегально приходить німецько-радянський кордон і прибуває до Кракова. В усіх радянських виданнях протягом півстоліття писалося про «золотий вересень», про те, що комуністична партія і радянська влада вирішили взяти під свій захист єдинокровних братів, про ту радість, з якої населення Західної України зустрічали в Червону армію. Насправді все було дещо не так. Найперший радянський уряд керувався не братською любов'ю до трудового народу Галичини та Волині, а секретним договором Молотова-Рібентропа. Оригінали цих договорів такі були знайдені в архівах спеціальною комісією за вказівкою останнього Генсека СРСР Михайла Горбачова. В деяких місцевостях, де були сильніші прокомуністичні впливи, Червону армію дійсно зустрічали з хлібом сіллю, квітами і синьо-жовтими прапорами. Але зустрічали переважно насторожено. А що вони нам несуть? Найперше, що принесли визволителі, це поняття дефіциту. Всі приватні магазини були закриті, а державні стояли порожні. Були заборонені всі політичні партії, громадські і культурні організації. Припинено вихід усіх часописів, які існували за Польщі. Далі почалися репресії. Людей арештовували і судили за приналежність до ОУН, як це раніше чинили поляки. Притома використовувалися польські архіви. Одним із найбільших у Львові був так званий «Процес 59 -ти». Саме стільки юнаків та дівчат постали перед судом, з них 42 були засуджені до розстрілу, в тому числі 11 дівчат.